Гайріс. Цикл «Ганібал Лектар» Книга друга «Мовчання ягнят» Розділ вісімнадцятий Охоронець провів Кларіс Стаглінг до другого поверху над Сміцунівським опудолом великого слона. Двері ліфта розчинилися в просторий тьмяний хол, де на неї чекав самотній Кроуфорд, засунувши руки в кишені плаща. «Добрий вечір, Стаглінг!» «Вітаю», – відповіла вона. Кроуфорд звернувся до охоронця за її плечем. «Звідси ми самі дійдемо, офіцера. Дякую». Кроуфорд і Старлінг йшли пліч пліч коридором, поміж нагромаджених шухляд і скринь з антропологічними зразками. На стелі горіло кілька ламп, але не багато. Коли вона зловила ритм його неспішної ходи, ніби він задумливо прогулювався студентським кампусом, Старлінг зрозуміла, що Кроуфорд хотів покласти їй на плече руку, і що він так і зробив би, якби мав право її торкатися. Вона чекала, коли він заговорить. Врешті-решт вона зупинилася і так само засунула руки в кишені. Вони дивилися одне на одного через прохід, у мовчанні кісток. Кроуфорд перетулився головою до шаф і глибоко вдихнув крізь ніс. «Імовірно, що Кетрін Мартін іще жива», – сказав він. Старлінг закивала, а після останнього кивка не підвела голови. Можливо, йому буде легше говорити, якщо вона на нього не дивитиметься. Кроуфорд був рівноважений, але щось гризло його зсередини. Старлінг на секунду замислилась, чи не померла його дружина. А може, його доконав день, проведений зі скорботною матір'ю Кетрін. «Пошуки в Мемфісі майже нічого не дали», – сказав він. «Він схопив її на паркінгу, я так гадаю». Ніхто нічого не бачив. Вона зайшла до себе у квартиру, а потім чомусь вийшла. Вона не збиралася відлучатися надовго, бо залишила двері прочиненими і її висунула засувку, щоб вони випадково не замкнулися. Ключі лежали на телевізорі. У квартирі все на своїх місцях. Не думаю, що вона довго пробула вдома. Вона навіть не дійшла до автовідповідача в спальні. Сигнал нових повідомлень блимав доти, доки її вайлуватий хлопець не подзвонив нарешті в поліцію. Кроуфорд машинально опустив руку в шухляду з кістками і одразу її прибрав. Отже, вона в нього, Старлінг. Телевізійники погодилися не вести підрахунок у вечірніх новинах. Доктор Блум вважає, що від цього він ще більше розпалюється. Все одно цим займеться парочка жовтих газет. Під час одного з минулих викрадень розрізаний на спині одяг знайшли достатньо швидко, щоб ідентифікувати жертву Бафало Біла, поки вона ще була жива. Старлінг пам'ятала відлік у чорній рамочці на перших шпальтах дешевої преси. Рахунок сягнув 18 днів, коли спливло тіло дівчини. Отож Кетрін Бейкер Мартін чекає на нас у біловій тепличці, Старлінг. І в нас є приблизно тиждень. Це найдовше, бо Блум вважає, що його цикли скорочуються. Забагато балачок, як на Кроуфорда. Від театрального посилання на тепличку несло пустими таравенями. Старлінг чекала, доки він дійде до суті. І він таки дійшов. Цього разу, Старлінг, цього разу нам трохи пощастило. Вона поглянула на нього з-під лоба. З надією, але обачно. Ми знайшли ще одну комаху. Ваші знайомі Пілчар і той другий. Роутен. Вони з нею працюють. Де знайшли комаху в Цинценаті? У тій дівчині в морозилці? Ні, ходімо, я вам покажу. Подивимося, що ви про це скажете. Ентомологія в іншому напрямку, містер Кроуфорд. Знаю, відказав він. Вони звернули за ріг та підійшли до дверей в антропологічне відділення. Крізь матоване скло проступало світло. Звучали голоси. Старлінг пройшла всередину. Біля стола, що стояв посередині кімнати під яскравим світильником, працювали троє чоловіків у лабораторних халатах. Стаглінг не бачила, що вони роблять. Джері Берроус із поведінкової психології зазирав їм через плечі та щось занотовував у папку. У кімнаті стояв знайомий запах. Один із чоловіків у білому пішов покласти щось у раковину. І тоді вона роздивилася. На столику біля раковини на таці з іржостійкої сталі лежав Клаус. Голова, яку вона знайшла в міні-складах Спліт-Сіті. «Комаха була в горлі Клауса», – сказав Кроуфорд. «Зачекайте хвилинку, Старлінг. Джері, ти розмовляєш із телеграфним пунктом?» Бероуз щось зачитував із папки в слухавку. Він прикрив рукою мікрофон. «Так, Джеку, їм щойно надійшли всі Клаусові світлини». Кроуфорд забрав у нього слухавку. Боббі, не чекай, поки підключиться Інтерпол. Вмикай передачу зображення та негайно пересилай фотографії разом із медичними даними. Скандинавські країни, Західна Німеччина, Нідерланди. Обов'язково скажи, що Клаус міг бути моряком на торговому судні, який несподівано зник із робочого місця. Не забудь нагадати, що перевірили в себе по лікарнях випадки зі зламаними вилицями. Як там це називається? «Щелепна дуга. Неодмінно перейшли обидві стоматологічні карти. Універсальну та з Федерації дантистів. Там вказано вік, але ти наголоси, що це дуже приблизна цифра, бо в такій справі не варто покладатися на кісткові шви в черепі». Закінчив Кроуфорд і віддав слухавку Берроузу. «Де ваше знаряддя, Старлінг?» «Унизу, в кімнаті охорони. Комаху знайшли в Гопкінсі». Приватний дослідницький університет Джонса Гопкінса в Балтиморі, штат Меріленд. Повідомив Кроуфорд, поки вони чекали ліфт. Там досліджували голову на прохання поліції округу Балтимор. Вона була в горлі, так само, як у тієї дівчини з Західної Вірджинії. Так само, як у Західній Вірджинії. А ви дійсно цим переймаєтесь? У Гопкінсі повідомили про знахідку ось сьомій вечора. Окружний прокурор із Балтимора подзвонив до мене в літак. Вони переслали назад Клауса з усім гамузом, щоб ми поглянули на нього інсіту на місці. Вони також почули висновок доктора Енджела щодо віку Клауса і того, скільки йому було років, коли він зламав вилицю. Вони консультувалися зі смітсонівцями, як і ми. «Стривайте, зараз я зв'яжу думки докупи» то ви кажете, що Баффало Біл убив Клауса багато років тому? Гадаєте, це мало ймовірно? Просто збіг обставин? Наразі так. Зачекайте хвилину, перетравіть інформацію. Доктор Лектор розповів мені, де знайти Клауса, сказала Стаглінг. Так, розповів. Зі слів доктора Лектора, його пацієнт Бенджамін Распейл Стверджував, що вбив Клауса. Але Лектор сказав, що він, неймовірніше, помер у результаті еротичної асфіксії. То він так сказав. Ви гадаєте, що Лектору достеменно відомо, як саме помер Клаус? І що то був не і не еротична асфіксія? Комаху знайшли в горлі Клауса. Комаху знайшли в горлі дівчини з Західної Вірджинії. Я такого більше ніде не бачив. «Ніколи про це не читав і не чув. А ви що думаєте?» «Я думаю, що ви казали збирати речі на дві ночі. Хочете, щоб я попитала в доктора Лектора, так?» «Він розмовляє тільки з вами, Стаглінг», – сказав Крофорд із дуже сумним виглядом. «Певно, обрав собі забаву». Вона кивнула. «Поговоримо дорогою до лікарні». Розділ 19. Доктор Лектор почав проводити широку психіатричну практику ще задовго до того, як ми спіймали його на вбивствах, сказав Кроуфорд. Він зробив масу психіатричних експертних висновків для судів Меріленду і... і Вірджинії, і ще декількох по всьому східному узбережжю. Він зустрічав багатьох божевільних злочинців. Хто знає, яких чудовиськ він повипускав на волю? Просто для забави. Це перший спосіб, у який він міг дізнатися про Клауса. Окрім того, Распел багато що розповідав йому під час сеансів і спілкувався з лектором на світських заходах. Може, Распел розказав йому, хто вбив Клауса. Кроуфорд і Старлінг поглянули одне на одного. Вони сиділи на обертових кріслах у хвості фургона для спостереження який летів на північ трасою 95 у напрямку Балтимора, що за 37 миль. Джеф, який сидів у водійському відсіку, явно отримав наказ гнати автомобіль щодуху. «Лектор запропонував свою допомогу, але цим він мене не купить. Він уже якось допоміг. Ми не отримали ніякої корисної інформації. Проте під час останньої зустрічі з Вілом Гремом він проштиркнув йому обличчя ножем. Для забави. Але є комаха в горлі Клауса та комаха в горлі дівчини з Західної Вірджинії. Цим фактом я не можу нехтувати. Алан Блум ніколи не чув про таку специфічну поведінку. Я також. А вам таке траплялося раніше, Старлінг? Ми з вами давно стежимо за відповідною літературою. Ніколи. Вставляють інші предмети – це буває, але комах ніколи. Почнемо з двох позицій. По-перше, відштовхуємося від того, що докторові Лектору насправді щось відомо. По-друге, не забуваймо, що Лектор завжди шукає собі забаву. Завжди пам'ятайте про забаву. Він має прагнути, щоб ми впіймали Бафало Біла, поки Кетрін Мартін жива. У цьому мають полягати всі забави і інтереси. Нам нічим йому погрожувати. У нього вже забрали туалетне сидіння та книжки. Голий розбою не боїться. А що, як ми просто пояснимо йому ситуацію та пообіцяємо щось? Камеру з краєвидом. Саме це він і просив, коли казав, що може допомогти. Він запропонував допомогти Старлінг. Він не пропонував викрити злочинця, бо в такому разі в нього не було б можливості покрасуватися. А ви сумніваєтесь? Вам правда до вподоби? Послухайте, лектор нікуди не поспішає. Він слідкує за цією ситуацією, наче за бейсбольним матчем. Якщо ми попросимо його назвати ім'я, він почне тягти час. Одразу не скаже. «Навіть за винагороду?» Щось, чого він не отримає, якщо Кетрін Мартін помре. Гаразд, уявімо, ми скажемо лектору, що знаємо, що він має інформацію. І хочемо, щоб він видав нам злочинця. А він забавлятиметься, чекаючи та вдаючи, що намагається згадати. Тиждень за тижнем, плекаючи надію в сенаторці Мартін, поки Кетрін не помре. А потім він мучатиме наступну матір і наступну плекаючи в них надію, майже пригадавши ім'я. Для нього це краще, ніж краєвид. Він цим живиться. Такий у нього раціон. Я не певен, що з віком ми мудрішаємо, Старлінг. Але хоча б вчимося обминати лихо. У цьому разі ми також можемо його обминути. Тож доктор Лектор має думати, що нам від нього потрібна тільки консультація та порада, спитала Старлінг. «Правильно. А чому ви мені все розповіли? Чому просто не послали мене до нього з цими запитаннями? Я спілкуюся з вами на рівних. Ви теж так робитимете, коли матимете підлеглих. Відвертість – єдиний спосіб, перевірений часом. Тобто жодних згадок про комаху в горлі Клауса, жодного зв'язку між Клаусом і Бафалом Білом?» так. Ви повернулися, бо були дуже вражені здатністю доктора Лектора передбачити, що Баффало Білл почне знімати скальпи. Офіційно я відмовляюся від його послуг. І Алан Блум також. Але я дозволив вам погратися зі справою. Ви запропонуєте йому певні привілеї. Щось таке, що зможе для нього дістати тільки така впливова людина, як сенаторка Мартін. Він має повірити, що треба поспішати, бо угода буде нечинною, якщо Кетрін помре. Якщо це станеться, сенаторка втратить до лектора будь-який інтерес. А якщо в нього нічого не вийде, то тільки через те, що він недостатньо розумний та обізнаний, аби зробити, як обіцяв, а не тому, що він хоче з нас познущатися. А сенаторка насправді втратить інтерес? Краще б ви змогли підтвердити під присягою, що ніколи не знали відповіді на це запитання. Зрозуміло. Отож, сенаторці Мартін нічого не сказали. Досить зухвало. Очевидно, що Кроуфорд боявся втручання. Боявся, що сенаторка Мартін скоїть помилку, звернувшись до лектора особисто. «Ви певні?» так. Але як він зможе з точністю вивести нас на Баффало Біла, не показавши, що йому відомі якісь особливі подробиці? Як йому вдасться це зробити самими, так би мовити, консультаціями й порадами? Не знаю, Старлінг. У нього було вдосталь часу, щоб усе продумати. Він цілих шість жертв чекав. У фургоні задзвонив і замиготів закодований телефон. Надійшла перша низка дзвінків, які Крофорд узгодив із комутатором ФБР. Протягом наступних 20 хвилин він спілкувався зі знайомими офіцерами з Нідерландської державної поліції та Королівської жандармерії. З Оверстеллойтнант зі Шведської технічної поліції, який навчався у Квантіку. З другом, який працював асистентом Ріксполітічев у Данській державній поліції. А що як Роуфорд здивував Старлінг, коли перейшов на французьку, з нічним черговим у бельгійській кримінальній поліції. Він постійно наголошував на необхідності якомога швидше ідентифікувати Клауса та його оточення. Кожна з юрисдикцій уже отримала запит «Телефакс» від «Інтерполу». Але за допомогою дружньої мережі цей запит не висів в апаратах годинами. Стаглінг розуміла, що Кроуфорд обрав фургон через засоби комунікації. Там була встановлена нова система засекречування голосових повідомлень. Але в офісі йому працювалося б набагато легше. Тут йому доводилося жонглювати записниками на крихітному столику, при світлі слабкої лампочки. І машину підкидало щоразу, як колеса наїжджали на вибоїну. Стаглінг мала небагато практичного досвіду. Але розуміла, як нечасто можна побачити завідувача відділу ФБР, що трясеться у фургоні за такими дорученнями. Він міг би проінструктувати її по радіозв'язку, і вона була рада, що він не став цього робити. Стаглінг відчувала, що за тишу та спокій у цьому фургоні, за час, виділений на те, щоб справа розслідувалась у звичному ритмі, Кроуфорду довелося заплатити дуже високу ціну. Його телефонні розмови це тільки підтверджували. Наразі він говорив із директором, який перебував у себе вдома. Ні, сер. То вони поновлять. Наскільки? Ні, сер. Ні. Жодних жучків. Томмі, це моя рекомендація, і я на ній наполягаю. Я не хочу, щоб на неї чіпляли жучок. Доктор Блум каже те саме. Його затуманило в огарі. Чекайський міжнародний аеропорт імені Едварда Огара. Прилетить щойно проясниться. Добре. Потім Кроуфорд провів таємничу телефонну бесіду з нічною доглядальницею своєї дружини. Коли він закінчив, то ще десь хвилину визирав у дзеркальне вікно фургона, опустивши руку на коліно і гойдаючи окуляри на зігнутому пальці. І його обличчям повзли вогні нічного міста. Від чого воно здавалося голим. Тоді Кроуфорд надягнув окуляри і знову повернувся до Старлінг. «На Лектора ми маємо три дні. Якщо не отримаємо результатів, то на нього тиснуть балтиморські копи, аж поки їх суд не відтягне. Минулого разу тиск не допоміг. З доктора Лектора багато не вичавиш. То що він їм, зрештою, видав? Паперову курку?» А то ж, курку. зіпхана пташка у рігамі і досі лежала в сумочці Стаглінг. Вона розгладила її на крихітному столі та потягла за хвіст. Курка дзьобнула повітря. Я не звинувачую, Балтимор. Він їхній в'язень. Якщо Кетрин спливе, то вони мають сказати сенаторці Мартін, що зробили все можливе. Як сенаторка Мартін? У грі. «Проте страждає. Вона розумна, сильна жінка. І дуже поміркована, Стаглінг. Вам би вона сподобалась. А Гопкінс та окружний убивчий не розпотякують про жука в горлі Клауса. Ми зможемо не пропустити це в газети. Ще принаймні три дні. І це коштувало неабияких зусиль. Фредеріку Чілтону довіряти не можна». Та й будь-якому іншому працівникові лікарні, сказав Кроуфорд. Якщо знає Чилтон, то знає цілий світ. Чилтон має знати, що ви прийшли для бесіди, але це просто послуга, яку ви робите для вбивчого відділу Балтімора, намагаючись закрити справу Клауса. І Бафало Біл тут ні до чого. І я займаюся цим мало не вночі, бо я наказав а іншого часу не було. Мушу вам сказати, що комаха з Західної Вірджинії вже завтра вранці опиниться в газетах. Просочилося з моргу в Цинцинаті, тому це вже не секрет. Лектор може дістати ці подробиці від вас, але, чесно кажучи, то неважливо, поки він не дізнався, що ми знайшли Жука в Клаусі. І що ми запропонуємо лектору? Я над цим працюю. Відповів Кроуфорд і повернувся до своїх телефонів. Розділ 20. Велика ванна кімната з білими кахлями, даховими вікнами та гламурною італійською сантехнікою, встановленою на тлі старої цегляної мурівлі. Надмірна вишуканість, яку підкреслювали високі рослини і гори косметики. А також дзеркало, вкрите бісером конденсату від пари, що валила з душу. Звідти ж лунало мугикання. Хтось наспівав мелодію у зависокому регістрі, як на цей химерний голос. То була пісня Феца Воллера «Бабло за барахло» з мюзикла Небешкетую. Інколи голос переходив на слова. Складай свої старі газети в сто оси, най виростуть до неба хмарочоси. Да-да-да-да-да-да. Щоразу, коли звучали слова, у двері ванної кімнати починала шкрябатись маленька собачка. У душі був Джейм Гамп, білий чоловік 34 роки, 6 футів один дюйм, 205 фунтів. Шатен. Сині очі особливих прикмет немає. 1 м 85 сантиметрів і 93 кілограми. Він вимовляє своє ім'я як Джеймс, тільки без «с». Джейм. Він на цьому наполягає. Після першого споліскування Гамп узяв фрікшн де Бейнс і розтер скраб на грудях і сідницях руками а в тих місцях, яких він не любив торкатися, скористався банною рукавичкою. На ногах починала з'являтися легенька щетина, але він вирішив, що згодиться. Гамп натирався рушником, поки шкіра не пороживіла, і намастився хорошим пом'якшувальним засобом. Перед дзеркалом у повний людський зріст висіла душова завіса на поперечці. За допомогою банної рукавички Гамп запхав пеніс і яєчка назад між ноги. Він відсунув душову завісу і став перед дзеркалом у позі моделі, яка хизується стегнами, незважаючи на щільно стиснуті геніталії. «Зроби для мене дещо, крихітко! Зроби дещо та скоріш!» Він говорив у верхньому регістрі свого низького від природи голосу і вважав, що в нього виходить дедалі краще. Гормони, які він уживав – премарин деякий час та диетилстилбастрол – перорально. Не могли зарадити голосу, але від них поменшало волосся на грудях, що починали потроху бубнявіти. Численні сеанси електролізу видалили гамбову бороду та утворили вдовинний мис на чолі. Проте на жінку він схожий не був. Вдовинний мис – Лінія росту волосся, яка утворює літеру «В» по центру чола. За повір'ям, жінки з удовиним мисом живуть довше за своїх чоловіків. Він був схожий на чоловіка, який битиметься кулаками, ногами та ще й нігтями заразом. Чи ховалася за його поведінкою щира, невміла спроба імітувати жінку, чи просто відверте знущання, важко було сказати після нетривалого знайомства. А Гамп тільки такі і заводив. «Що для мене зробиш?» Від звуку його голосу у двері знову зашкреблася собачка. Гамп натягнув халат і впустив її у ванну. Він узяв на руки маленького пуделя кремового кольору та поцілував її в пухку спинку. «Так, уже помираєш з голоду, золоце? Я теж». Він узяв собачку під другу руку, щоб відчинити двері. Вона завовтузилася, намагаючись стрибнути вниз. «Секундочку, солоденька!» Вільною рукою він підібрав з підлоги біля ліжка карабін Міні-14 та поклав його на подушки. «Рюгер Міні-14 – компактний, легкий, самозарядний карабін американської фірми «Штурм Рюгер Енд «Годі!» Годі, кажу, за хвилину будемо вечеряти. Він відпустив собачку та взявся шукати нічну сорочку. Песик завзято подріботів за ним на кухню. Джейм Гамп вийняв із мікрохвильової пічки три таці з тебе обідами. Два для зголоднілого чоловіка, які він з'їсть сам. І один здорова кухня для пуделя. Собачка жадібно накинулася на закуски та десерт, не чіпаючи овочів. На двох тацях Джейма Гамба лишилися самі кістки. Він випустив пуделя на двір із чорного ходу та запахнув халат від прохолодного вітру, спостерігаючи, як собачка присідає у вузькій смужці світла з дверного прорізу. — Ти ще не зробила справи номер два? — Добре, я не дивитимусь. Але він крадькома підглядав між пальцями. — О, супер, моя бубочка. Чи ти не справжня леді? Ходімо, будемо вкладатися спати. Містер Гамп любить лягати спати. Він робив це по кілька разів за ніч. Також він любив прокидатися і сидіти в тій чи іншій з багатьох кімнат, не вмикаючи світло. Або потроху працювати вночі, коли в ньому палали творчі поривання. Він хотів був вимкнути світло в кухні, але зупинився, задумливо скрививши губи і поглядаючи на сміття, що лишилося після вечері. Він узяв три таці з-під тебе обідів і змахнув зі столу крихти. Перемикач перед східцями вмикав освітлення в підвалі. Джейм Гамб вирушив униз, несучи в руках таці. На кухні заскиглила собачка та прочинила носом двері. «Гаразд, дурко-бурко!» Він підібрав пуделя і поніс її вниз. Вона крутилася і тягнулася носом до таць у другій руці Гамба. «І не думай, тобі вже досить!» Він відпустив собачку, і вона побігла поруч із ним по заплутаному багаторівневому підвалу. У підвальному приміщенні під кухнею містився колодязь, що давно пересох. Кам'яні стінки, укріплені сучасними колодязними кільцями і цементом, піднімалися на два фути від піщаної підлоги. Стара оригінальна дерев'яна заслона – заважка для дитини прикривала отвір колодязя. У заслоні виднілася хвіртка, достатньо широка, аби крізь неї пройшло відро. Хвіртка була прочинена, і Джейм Гамп висипав у неї недоїдки з двох своїх таць, а також із собачої. Кістки і шматки овочів зникли з очей у непроглядній темряві колодязя. Собачка сіла і узялася просити. «Ні-ні, нічого нема», сказав Гамп. «Ти і так, товстуха!» Він піднявся сходами, нашіптуючи товстушок-пампушок, товстушок-пампушок своєму маленькому песику. Він так і не дав знаки, навіть якщо почув крик, достатньо гучний і розбірливий, який відбивався луною з чорної дірки. «Прошу вас!» Розділ 21. Кларіс Стаглінг увійшла в Балтиморську лікарню для психічно хворих злочинців невдовзі після 10-ї вечора. Вона була сама. Стаглінг сподівалася, що Фредерік Чілтон уже пішов додому, але він чекав на неї у своєму кабінеті. На Чілтоні був англійський піджак у велику клітинку. Старлінг подумала, що через два бокові шліци та довгі поли піджак скидається на пеплу. Вона від щирого серця сподівалася, що Чилтон не вирядився спеціально для неї. Перед його столом не було нічого, крім простого стільця, прикрученого болтами до підлоги. Старлінг зупинилася біля нього, поки в повітрі зависло привітання. Вона чула запах холодних прогнилих труб із Чилтового гардероба, розташованого за зволожувачем повітря. Доктор Чилтон покинув роздивлятися свою колекцію потягів «Франклін Мінт» і повернувся обличчям до Стаглінг. «Не бажаєте горнятко кави без кофеїну?» «Ні, дякую. Вибачте, що турбую вас увечері». «Ви й досі намагаєтесь щось дізнатись у тій справі з головою?» – спитав Чилтон. «Так». У прокуратурі округу Балтимор мене повідомили, що домовилися з вами про зустріч, докторе. О так. Ми дуже тісно співпрацюємо з місцевою владою, міс Старлінг. До речі, чи не пишете ви на цю тему статтю або тези? Ні. А ви коли-небудь друкувалися в професійних виданнях? Ні, ніколи. Це звичайне доручення від Державної прокуратури. «Для Балтиморського відділу вбивств. Ми підкинули їм незакриту справу і просто допомагаємо зв'язати кінці з кінцями». Стаглінг збагнула, що через огиду до Чилтона їй легше брехати. «Ви з жучком, міс Стаглінг? «Я з чим?» «Чи є на вас мікрофон, щоб записувати слова доктора Лектора?» «У поліції вживають термін «жучок». Я певен, що ви чули». Ні. Доктор Чилтон узяв зі стола маленький диктофон «Перл Кордер» і вставив у нього касету. То покладіть його до себе в сумочку. Ми розшифруємо вашу розмову та надішлемо вам копію тексту. Зможете скористатися ним для свого звіту. Ні, я не маю права, доктор Чилтон. Чому ж ні? «Влада Балтимора постійно просить мене проаналізувати все, що каже Лектор у справі про Клауса». Обменіть Чілтона, якщо зможете», – казав їй Кроуфорд. «Нам удасться приборкати його рішенням суду, але Лектор устигне все пронюхати». Він читає Чілтона, наче комп'ютерний томограф. «У державній прокуратурі вирішили, що спочатку треба спробувати неофіційний підхід». «Якщо я запишу розмову без згоди доктора Лектера, а він дізнається, то, чесне слово, ми зруйнуємо атмосферу, за якою відбувається наша співпраця. Я певна, ви зі мною згодні». «Та як же він дізнається?» – прочитає в газетах, поміж іншим. «А то сам не знаєш, сраний ти довбню». У голос вона сказала інше. «Якщо ці матеріали використають, і Лектору доведеться свідчити, то ви перші побачите ці записи, і я певна, що вас обов'язково залучать до справи як експерта. Зараз ми просто намагаємося виманити в нього якусь зачіпку. Ви знаєте, чому він із вами говорить, міс Старлінг? Ні, доктор Чілтон. Він став роздивлятися окремо кожного клакера з низки сертифікатів і дипломів, які висіли на стіні за його столом наче проводив соцопитування. А ви певні, що насправді розумієте, що робите? Я чітко знаю, що роблю. Забагато тут роблять. Від сьогоднішніх вправ у Старлінг тремтіли ноги. Їй не хотілося сперечатися з Чілтоном. Треба було берегти сили на зустрічі з Лектором. Що ви робите, то це приходите до мене в лікарню, проводите співбесіду з пацієнтом і відмовляєтесь ділитися зі мною інформацією. Я дію згідно з наказом, доктора Чилтон. Ось цілодобовий номер Державної прокуратури. А тепер, будь ласка, або обговоріться з прокурором, або дозвольте мені виконувати свою роботу. Я вам не ключник-доглядач, міс Стаглінг. Я не прибігаю сюди так пізно ввечері, щоб запускати випускати відвідувачів. У мене був квиток на свято на льоду. Він збагнув, що сказав квиток. Один. Тієї ж миті Старлінг побачила його життя. І Чилтон це також збагнув. Вона побачила його збляклий холодильник, крихти на таці перед телевізором, де він їв на самоті застиглі гори речей, які місяцями стояли на одному місці, доки він їх не пересував. Вона відчула біль усього його самотнього існування з жовтими посмішками та запахами сен-сен. І моментально, наче глезо викидного ножа, з'явилася думка, що не треба його жаліти, не треба відповідати йому чи відводити погляд. Вона дивилася просто йому в очі, а потім злегка нахилила голову, та, усвідомлюючи перевагу, заглибилась у нього своїм пізнанням. Проштрикнула з догадками, знаючи, що тепер йому не захочеться продовжувати цю розмову. Чилтон відправив із нею санітара на ім'я Алонсо. Розділ 22 Під час спуску разом із Алонсо до найглибших палат лікарні Старлінг майже вдалося відгородитися від грюкоту і криків, хоча вона шкірою відчувала, як навколо неї вібрує повітря. Тиск дедалі посилювався, наче вона занурювалась у водну товщу. Усе глибше і глибше. Близькість божевільних і думка про те, як до безпомічної самотньої Кетрін Мартін перенюхується один із них, як риється в кишенях у пошуках своїх інструментів, Допомогли Старлінг налаштуватися на роботу. Але тут була потрібна не лише рішучість. Старлінг мала бути спокійною, вирівноваженою, стати найточнішим інструментом. Вона мусила бути терплячою, всупереч жахливій необхідності поспішати. Якщо доктору лектору відома відповідь, то її доведеться шукати поміж найглибших нетрів його думок. Старлінг збагнула, що думає про Кетрін Бейкер-Мартін як про дитину, яку вона побачила в репортажі по телебаченню, як про маленьку дівчинку на човні. Алонсо натиснув кнопку виклику біля останніх важких дверей. Навчи нас бути байдужими й чуйними. Навчи нас зберігати спокій. Перепрошую, — озвався Алонсо, і Старлінг збагнула, що сказала це вголос. Він залишив її з великим санітаром, який відчинив двері. Коли Алонсо відвертався, Стаглінг помітила, що він перехрестився. «З поверненням!» – сказав санітар і замкнув за нею двері. «Вітаю, Барні!» Книжка в м'якій палітурці оповилася навколо масивного вказівного пальця Барні, який використовував його як закладку. То було «Розум і почуття» Джейн Остін. Стаглінг налаштувалася помічати геть усе. «Вам потрібне світло?» – спитав він. У коридорі між камерами стояв півморок. На іншому кінці вона побачила яскраве світло, що падало на підлогу коридору з останньої камери. «Доктор Лектор не спить». «Ночами ніколи, навіть якщо світло вимкнене». «Нехай буде, як є». Тримайтеся посередині, як будете туди йти». «І не торкайтесь град, так?» «Я хочу вимкнути телевізор». Прилад пересунули. Тепер він стояв під дальшою стінкою. Екран було направлено в центр коридору. Деякі в'язні могли його побачити, якщо нахиляли голови до град. «Звісно, вимкніть звук, але залиште зображення, якщо вам не складно. Дехто з них полюбляє дивитися телевізор». «Стілець уже там, якщо вам знадобиться!» Стайлінг пішла сама тьмяним коридором. Вона не зазирала в камери поби два боки від себе. Її власні кроки здавалися надто гучними. Серед інших звуків до неї долинало гуркітливе хропіння з однієї, може, двох камер та тихе хихотіння з іншої. У камері покійного мікса з'явився новий мешканець. Вона помітила довгі ноги, випростані на підлозі, та голову, що притулилася до град. Стаглінг роздивилася його мимохідь. Чоловік сидів на підлозі серед купи порваного кольорового картону. Обличчя було порожнім. В очах відбивався екран телевізора. А блискуча ниточка слини з'єднувала кутик рота з плечем. Стаглінг не хотілося зазирати до камери доктора Лектора, не переконавшись, що він її побачив. Вона пройшла повз грати, відчуваючи свербіж між лопатками, зупинилася біля телевізора та вимкнула звук. Доктор Лектор був одягнений у білу лікарняну піжаму на тлі білої камери. Єдиними кольоровими плямами в цій камері були його червоні губи, очі і волосся, а на шкіру так давно не потрапляли сонячні промені, що вона зливалася з білістю навколо, і здавалося, що риси обличчя зависли в повітрі над коміром сорочки. Він сидів за столом перед нейлоновою сіткою, яка відокремлювала його від град. Малював на різницькому пергаменті, використовуючи власну руку як натуру. Поки Старлінг спостерігала за ним, Лектор перевернув руку долоною догори, зігнув і напружив пальці та взявся малювати внутрішній бік передпліччя. Мізинцем він користувався як ластиком для розтушовування ліній, проведених вугіллям. Стаглінг підійшла трохи ближче до град, і Лектор підняв на неї очі. Їй здалося, наче всі тіні в камері злетілися в його зіниці та вдовиний мис. «Доброго вечора, доктор Лектор!» Він висунув кінчик язика, такий самий червоний, як і губи. Язик торкнувся верхньої губи, точно по центру, та знову зник у роті. «Кларіс?» У глибині його голосу чувся легкий металевий скрегіт, і Старлінг стало цікаво, коли ж він говорив востаннє. Пульсуюче мовчання. «Уже ніч на дворі, а вам завтра до школи», – сказав він. «У мене нічна школа», – Відповіла вона, жалкуючи, що голос прозвучав невпевнено. Учора я побувала в Західній Вірджинії. Ви поранилися? Ні, я... На вас свіжий пластир, Кларіс. Вона пригадала. Я подряпалася сьогодні в басейні, коли плавала. Пластир неможливо було побачити. На лиці під штаньми. Мабуть, він відчув запах. Учора я побувала в Західній Вірджинії. Там знайшли тіло. Остання жертва Бафалобіла. Не зовсім остання, Кларіс. Передостання. Так. З неї зняли скальп, як ви і передбачали. Ви не заперечуєте, якщо я малюватиму під час нашої бесіди? Ні, прошу. Ви бачили рештки? Так. «А його ранні спроби бачили?» «Ні, тільки фотографії». «Як ви почувалися?» «Занепокоєно. Потім я була зайнята». «А після того?» «Тяжко вражена». «То ви були в змозі працювати?» спитав доктор Лектор і потер вугільну лінію на пергаменті, підправляючи малюнок. «Так, я дуже непогано попрацювала». З Джеком Кроуфордом? Чи він і досі зайнятий домашніми справами? Він там був. Виконайте одну мою забаганку, Кларіс. Нахиліть, будь ласка, голову вперед. Просто нахиліть уперед, наче ви спите. Ще мить. Дякую. Тепер я запам'ятав сідайте, якщо ваша ласка. Ви переказали мої слова Кроуфорду до того, як знайшли тіло. Так, фактично він на них начхав. А після того, як побачив дівчину в Західній Вірджинії? Він розмовляв зі своїм куратором з університету. З Аланом Блумом. Саме так. Доктор Блум сказав, що Баффало Біл просто доповнює образ, який йому створили газети. Усі ті теревені про скальпи та бафало біла, які розводила жовта преса. Доктор Блум сказав, що будь-хто міг таке передбачити. А сам доктор Блум передбачив. Він казав, що так передбачив та нікому нічого не повідомив. Зрозуміло. А ви що про це думаєте, Кларіс? Я не певна. Ви трохи знаєтеся на психології та криміналістиці. Рибалите там, де зливаються ці дві річки, чи не так? Упіймали щось, Кларіс? Поки справи не дуже. А що ці дві дисципліни говорять вам про Бафало Біла? Згідно з підручниками, він садист. Життя надто складне для підручників, Кларіс. Злість скидається на хтивість. Вовчий лишай маскується під кропив'яну пропасницю. Доктор Лектор закінчив малювати свою ліву руку правою, а тоді взяв вуглину до другої руки і почав малювати правицю лівою, так само майстерно. «Ви мали на увазі підручник доктора Блума?» «Так, і ви читали в ньому статтю про мене». «Чи не так?» «Так. Як він мене описує?» «Як чистого соціопата?» «Ви вважаєте, що доктор Блум ніколи не помиляється?» «Усе чекаю на те, що моє судження виявиться поверховим». Губи доктора Лектора розтяглися в посмішку, оголюючи дрібні білі зуби. «У нас знайдуться експерти на кожен окремий випадок». Доктор Чилтон каже, що Семмі, той, що позаду вас, хворий на гебефренію, і йому вже нічим не зарадиш. Гебефренія – одна з форм шизофренії, яка розвивається в період статевого дозрівання. Характеризується розладами поведінки і мовлення, надмірною театральністю, недоречною емоційною реакцією, дурнуватим сміхом. Тощо. Він помістив Семмі в камеру мікса, бо гадає, що Семмі остаточно розпрощався з навколишнім світом. Вам відомий звичний перебіг гебефренії. Не хвилюйтесь, він вас не чує. Це різновид шизофренії, який найважче піддається лікуванню, відповіла вона. Зазвичай усе закінчується невідворотною самоізоляцією та руйнуванням особистості. Доктор Лектор знайшов щось між аркушів різницького пергаменту та поклав у висувну шухляду. Стаглінг витягла її до себе. «Буквально вчора Семмі передав це мені з вечерею», – сказав він. Шматок кольорового картону, на якому щось написано олівцем. Старлінг прочитала. Я хочу ти до Суса. Я хочу ти з Ристом. І я піту зі Сусом. Як буту молодцом. Семмі, Старлінг озирнулася через праве плече. Семмі сидів із бездумним обличчям, притулившись до стіни камери і схилившись головою на грати. Не зачитайте вголос. Він вас не почує. Ставлінг почала. Я хочу йти до Ісуса, я хочу йти з Христом. І я піду з Ісусом, як буду. Ні-ні. Більше впевненості, як у гарячій гороховій каші. Розмір різниця, але наголоси ті самі. Лектор почав ритмічно й легенько плескати в долоні. Стоїть гаряча каша, стоїть указані. «З наголосом, розумієте? З виразом. Я хочу йти до суса. Я хочу йти з ристом». «Розумію», – відповіла Старлінг, поклавши папірець назад у висовну тацю. «Нічого ви не розумієте». Доктор Лектор схопився на ноги. Його крихітне тіло раптом набуло гротескного вигляду. Він зігнувся, присів на чегном і почав стрибати і відбивати собі ритм. Його голос звучав, наче сонар. «Я хочу йти до суса!» За спиною Старлінг загримів голос Семі, глибокий, як ревіння леопарда, гучніший замав п'ячі крики. Семі вже стояв і втискав обличчя в грати, жвавий та напружений, аж жили на шиї понапиналися. «Я хочу йти до суса!» «Я хочу ти з ристом, і я піду з Ісусом, як буду молодцом!» Мовчання. Старлінг збагнула, що вона також стоїть, а позаду неї валяється перекинутий стілець. Розлетілися папери, які вона тримала на колінах. «Прошу!» – припросив її сісти доктор Лектор. Знову стрункий та граційний, наче танцюрист. Він легко пустився на стілець і підпер підборіддя рукою. «Нічого ви не розумієте», – повторив він. Семмі глибоко вірує. Він просто побивається, що Ісус десь забарився. «Можна я розповім, Кларіс, як ти тут опинився, Семмі?» Семмі обхопив рукою нижню половину обличчя, щоб зупинити гарячкові рухи. «Будь ласка» попросив доктор Лектор. «Тах!» промовив Семмі крізь пальці. Семмі виклав голову своєї матері на тацю для пожертв у придорожній баптистській церкві, що в трюні. Вони співали «Віддавай Господу найкраще!» І то була найдорожча річ, яку він мав, пояснив Лектор і кинув через плече. «Дякую, Семмі!» Усе в повному порядку. Дивись телевізор. Високий чоловік покірно опустився на підлогу і схилив голову на грати, як раніше. У його зіницях роїлися картинки з телеекрана, а на обличчі з'явилися три стріблясті смуги від слини та сліз. Гаразд, перевіримо, як ви впораєтеся з його задачею. І, може, я допоможу вам із вашою. «Квіт про кво!» «Він вас не слухає!» Стаглінг довелося перейти в активний наступ. «Рядки віршика змінюються від іти до Ісуса» до «йти з Христом», – сказала вона. «Це логічна послідовність – іти кудись, приходити, іти далі разом». «Так, це лінійний розвиток. Особливо мене тішить те, що він розуміє – Сус». І Христос. Це те саме. Це прогрес. Ідея про те, що Господь єдиний і водночас становить трійцю, досить важка для усвідомлення. Тим паче для Семмі, який сам не певен, скільки в ньому живе особистостей. Елерич Клівер наводить приклад з оливою, три в одному. Дуже вдалий, до речі. Клівер політичний діячий революціонер США, один із засновників партії «Чорні пантери». У мемуарах «Душа на льоду» він описує випадок, який стався з ним у тюрмі. Священник дав в'язням завдання розтлумачити поняття святої трійці. Елрич порівняв її з оливою потрійної дії. Але священник пояснив, що завдання полягало в тому, щоб збагнути незбагненність трійці. Це надовго відвернуло Клівера від християнства. Він усвідомлює причинно-наслідковий зв'язок між своїми діями і цілями. Це структуроване мислення, сказала Стайлінг. Він володіє римою. Відчуття непритуплені, бо він плаче. Вважаєте в нього кататонічна форма шизофренії? Так. Чуєте запах його поту? Цей специфічний козлиний аромат – транс-3-метил-2-гексенова кислота. Запам'ятайте його. Так пахне шизофренія. Ви гадаєте, що його можна вилікувати? І передусім зараз, коли він виходить зі стадії ступору. Як зарум'янилися його щоки. Доктор Електор, чому ви стверджуєте, що Баффало Біл не садист? Бо газети писали, що на зап'ястках жертв лишилися борозни від мотузки, а на щиколотках ніг їх не було. Ви оглядали щиколотки на тілі в Західній Вірджинії? Ні. Кларіс, коли оббіловуєш для забави, то завжди треба перевертати жертву головою вниз, щоб кров приливала до голови та грудей. І людина довше перебувала при тямі. Ви цього не знали? Ні. Коли повернетеся до Вашингтона, сходіть у Національну галерею та погляньте на зняття шкіри з Марсія, Тиціана, поки картину не повернули до Чехословаччини. Тиціан знаменитий своїми деталями. Узяти хоча б послужливого пана, який подає відро з водою. Доктор Олектор, у нас тут склалися надзвичайні обставини, і ми маємо дещо незвичну пропозицію. Для кого? Для вас, якщо ви врятуєте дівчину. Ви бачили сенаторку Мартін по телевізору? Так, у новинах. Що ви думаєте про її виступ? Помилковий, але нешкідливий. Вона скористалася нерозумною порадою. Вона скористалася нерозумною порадою. Вона має велику владу, сенаторка Мартін. І вона наполеглива. Власне. Як на мене, у вас надзвичайно гострий розум. Сенаторка Мартін зазначила, що коли ви допоможете нам повернути Кетрін Бейкер Мартін живою та неушкодженою, вона навзаєм допоможе перевести вас до федерального закладу. І якщо там буде палата з краєвидом – ви її отримаєте. Вам також запропонують рецензувати психіатричне оцінювання нових пацієнтів. Іншими словами, роботу. Послаблення режиму охорони не передбачено. Я не вірю, Кларіс. А варто? О, я вірю вам. Але окрім правильного способу зняття шкіри, ви ще багато чого не знаєте про людську поведінку. А Вам не здається, що сенатор Сполучених Штатів обрала собі дивного посланця? Це ви мене обрали, доктор Електор. Ви вирішили, що говоритимете зі мною. Чи тепер вам би хотілося поміняти мене на когось іншого? Чи ви не впевнені, що зможете допомогти? Ваші слова зухвалі та брехливі, Кларіс. Я не вірю, що Джек Кроуфорд може згодитись на те, щоб я взагалі отримав якусь винагороду. Певно, я повідомлю вам одну річ, яку ви перекажете сенаторці. Але я відмовляюся працювати безоплатно. Можливо, я обміняю кілька фактів на інформацію про вас. Так чи ні? Залежить від запитання. Так чи ні? Кетрін чекає, не забувайте. Чи чує вона скриготіння напилка? Як ви гадаєте, про що вона вас попросила б? Я маю почути запитання. Який у вас найгірший спогад із дитинства? Старлінг глибоко зітхнула. Швидше, сказав лектор. Мене не цікавить ваша найгірша вигадка. Смерть батька. Відповіла Ставлінг. «Розкажіть». Він служив міським маршалом. Якось уночі він наполохав двох грабіжників. Наркоманів, які виходили з чорного ходу однієї аптеки. Коли він вибирався з пікапа, то в нього заклинило помпову рушницю. І його підстрелили. «Заклинило?» Може, він відсмикнув цівку не до упору. То була стара така помпова рушниця. Ремінгтон 870, і гільза застрягла в обоймі. Коли таке трапляється, рушниця не стріляє, і треба її розбирати, щоб дістати гільзу. Я гадаю, він міг ударити цівку об двері, коли вилазив із машини. Він помер на місці? Ні, він був сильним. Протримався цілий місяць. Ви бачили його в лікарні? Доктор Електор. Так. Розкажіть мені одну деталь, яка вам запам'яталася в лікарні. Стаглінг заплющила очі. Прийшла сусідка, стара жінка, самотня пані, і вона зачитала для нього кінцівку роздумів на тему смерті. Мабуть, це єдине, що спало їй на думку. Ось і все. Ми поквиталися. Гаразд, ви були дуже щирі, Кларіс. Я завжди це відчуваю. Певно, знати вас особисто – це дещо особливе. Квіт про кого? За життя чи була та дівчина з Західної Вірджинії привабливою у фізичному плані, як ви думаєте? Вона ретельно доглядала за собою. Не гайте мій час лояльністю. Вона була опасистою. Великою жінкою? Так. Її застрелили в груди? Так. Маленькі груди, як я розумію. Для її розмірів так. Але широкі стегна. Ємкі. Так і є. Що ще? У її горлі була комаха, яку туди поклали навмисне. І загалу про це невідомо. Метелик Стаглінг затамувала подих. Вона сподівалася, що лектор не помітив. То була міль відповіла вона. Будь ласка, розкажіть мені, як ви про це здогадалися. «Кларіс, я розповім вам, для чого Баффало Білу потрібна Кетрін Бейкер Мартін. А потім добраніч. То буде моє останнє слово за цих умов. Можете переказати сенаторці Мартін, що він хоче від Кетрін, і нехай вона заохотить мене цікавішими пропозиціями. Або чекає, поки Кетрін спливе, і тоді переконається, що я був правий. Чого він хоче від Кетрін, доктор Лектор? Він хоче костюм із цицьками, відповів Лектор.